докато слушаме втората част от сонатата за чело на харватската композиторка Дора Пеячевич в изпълнение на Кристиан Полтера Чело и Оливър Триендъл пиано, ще ви кажа, че за първи път в България, в Католическата катедрала Свети Йосиф в Столицата, в понеделник вечерта от 19, ще звучат композиции на Дора Пеячевич, пак ще подчертая за първи път у нас, как хърватската композиторка, приятелка на много видни европейски Европейски интелектуалци от края на 19-и началото на 20 век, като Райнер Мария Рилке, включително, е свързана с българската история. Това е темата за разговора ми сега с Страхил Каваленов, католически епископ на Никополска епархия. Добър ден! Добър ден! Традицията на концерти със свободен вход в католическите храмове е трайна. В Централна, в Западна Европа постепенно си пробива път и в българските католически храмове. До да започнем с тази музикална интрига. Коя е Дора Пеячевич и как е свързана с българската история? Знаете, в е, културните среди в България е, тя е една голяма непозната. Но всъщност аз самият научих за нея, за нейното творчество, благодарение на нашите сънародници от Румъния, банатските българи, които през миналата 2023 година в Тимишуара организираха честване на тази композиторка с български корени. Защото това е, което свързва графиня Дора Пеячевич с България. Нейните български корени, които са свързани с Чипровци. Тя е потомка на един от водачите на Чипровското въстание, Георги Пеячевич. това Въстание от 1688 година. След като емигрира в земите в в земите на тогавашната австрийска империя, т.е. в хърватските земи. През 1712 година той заедно с своите братия Никола, Иван и Марко получават баронска титла от австрийския император Карл VI и остават като представители на харватската аристокрация. Един от най-знатните родове е Руда Пеячевич до наши дни. Всъщност аз се запитвам сега как, как си обяснявате а, тази липса на знание за фамилията Пеячович, дали с известното подценяване на Чипровското за сметка на Априлското въстание, в изучаването на историята ни, или пък примерно с нещо друго от това, че Доре Пеячович никога не е изпълнявана в България, с факта, че е жена композитор, кое, кое ви се струва като така по-валиден по аргумент. Защо не знаем за нея? Самата Дора Пеячевич е много известна в хрватската музикална култура. Тя е една от най-забележителните представители на хрватската музикална култура, мих могъл да кажа. Там е много популярна наистина и напълно известна. Това е, че тази инициатива на банатските българи, тя е свързана именно с това, че те държат на своя български корен и на... И издирват, търсят представители на а, културата, които са свързани с а, България. Това много допринася за това честване през миналата 2000, 2023 година на тази композитор. Още повече ще тогава се навършиха 100 години от нейната преждевременна смърт. Така че... Добре, т.е. няма, няма подценяване на факта, че тя е жена-композитор, особено в Харватия, обаче за територията на България, за това, което ние на практика не знаем за нея, за Пеячович, за Руда Пеячович, може би тогава е по-силен този аргумент, чипровското въстание остава винаги в сянката на, на другото въстание, на априлското, може би защото е и по-рано. Не бих казал, не, не, не, не мисля, че, че това е така. Не мисля, че има някакво подценяване на е, участието на българите от този регион в е, борбата за национална самостоятелност, за национална независимост. По-скоро, според мен, това е една празнина, е, по-скоро случайна, свързана е с... Е, е, Непознаването всъщност, защото ние нямаме и голямо няма голямо познание за хърватската музикална култура, трябва да отбележи. Сигурно, сигурно това безспорно. Нали? Ние много малко знаем всъщност за съседните или пък балканските държави, за техните културни исторически традиции. Това е, това е така. Обаче, аз се връщам на въпроса за подценяването. Чипруското възстание. На практика, е направено от хора, свързани с католическата църква, дали пък не, дали пък не можем да стигнем в дълбочина до известно подценяване на католическото присъствие по българските земи и съпротивата спрямо Османската империя, а, за, подценено за сметка на така православието, а, дали пък това разделение не се не личи в едно подобно незнание не мисля, че, че това е така. Наистина, 17 век е златния век за българските католици в северна България. Тогава в техния, в тяхната, в техните културни прояви можем да открием много елементи на по-късното българско възраждане, което ще наблюдаваме през 18 и 19 век. Примерно, през тази година ще честваме 400 години от създаването на училището в Чипровци което е дело именно на българските католици. Знаем, че борбата за просвета, за, за, за знание е една, един важен елемент от а, дейността именно на а, българската католическа общност в а, Чипровци и не само в а, Чипровци. Така че а, стремежът към а, едно а, добро образование е характерно за, за българския католически елит, през 17 век. И това трябва, това трябва да се. Това е напълно нормално. Това е свързано също така и с тази една относителна самостоятелност в обсега на сардикийската или софийската архиепископия, която ще получат българите от Светия престол в Рим. И накрая, на сметка, кристализира в. Тази борба за национална независимост, която, чието израз е и чипровското възстание, от 1688 година. И наистина не бива да го забравяме и е добре да знаем повече за тези процеси. Сега, аз се връщам на личността на Дора Паячевич, тази хрватска композиторка от български происход. Що за човек е била тя? Споменах, че е свързана с изтъкнати европейски интелектуалци от това време. Писатели, като например Райнер Мария Рилки, има нейни песни по негови стихове. Така е, също графиня Дора Пеячевич е представител на хърватската аристокрация, можем да го кажем, нейният баща е бил австрийски бан, т.е. наместник на австрийски император за хърватските земи, Теодор фон Пеячевич, се нарича той. И също така, тя самата едва ли имала съзнание за това, свое, за това свое минало, за тези свои корени свързани с България. Важното е, че ние, ние открихме нейната личност и ще се опитаме да запълним презентата с, свързана с непознаването на, на тази представителка на хърватската музикална култура в, нашите, в нашата българска култура днешния час. Какво се случва с нея с Дора Пеячевич по време на Първата световна война? Значи, е, тя, е, тя се формира в, е, в, своето, в, своето, в своята бъдеща реализация, благодарение на своята майка, която е унгарка, Баронеса Лила Вая. И е, самата тя е родена в е, Будапешта, така че е също така много свързана с е, унгарската култура, с е, улгарския начин на живот. Е, прекарва голяма част от живота си в Германия също така, в Мюнхен, откъдето е, къде, от е, сключва брак с е, аристократа Отомар фон Лумбе и а, където всъщност през 1923 година на 5 март умира трагично при раждането на своя първороден син. А да ви попитам епископ Каваленов, как се стигна до организирането на този първи концерт по нейни творби? Всъщност. А... Пианистът Тодор Петров, който живее в Тунис който е музикант с международна известност, вече беше участвал в представянето на нейното творчество в Румъния, в Тимишуара. Затова и решихме да поканим него, за да представи по време на този концерт в Конкатедралата Свети Йосиф в София нейното творчество, тъй като най-добре той познава тази композиторка. Чук се с него вчера, наистина трудно е нейното творчество за изпълнение, но за това пък още едно предизвикателство към и българските музиканти, които ще Чудесна е наистина тази инициатива. Аз предлагам да завършим с още едно изпълнение на творба на Дора Пеячевич. Песни, опус 11, в изпълнение на Искра Станоевич Кошки, Метро Супран. Благодаря на Страхил Каваленов, епископ на Никополската католическа епископия, който ни представи първия концерт у нас с творби на хрватската композиторка Дора Пеячевич, чийто род е свързан с българската история за първи път ще звучат нейни творби. този понеделник от 19 часа в католическата катедрала Свети Йоси в София. Входът е свободен.